אה... השנה תשס"ה ואנחנו מצויים במאורעות כל כך מכריעים בעניינם של ישראל. אין ספק שהתפילות בראש השנה, יש לצורך דפים, יש פה דפים. התפילות בראש השנה הן צריכות להיות מושפעות ממאורעות היום, מאורעות הימים. השאלה ב... באיזה כיוון ואולי לצורך הדיון באיזה תפילה. אני מניח שרבים השנה כשהם נתנו בתפילה, זו תפילת נתנה תוקף כל שנה ייכתבו, נראות לכיפור יחתמו, על המדינות בו יאמר. אז ודאי שכוונו, שאני רוצה השם, הקב"ה הוא תשובה או תפילה הצדקה, מעבירים את כל הגזירה, כל הגזירות עקשות על יהודים שצריכים להיות מוגרשים בבתיהם, ודאי זה דבר שהוא ייכלל בתפילות. הבאתי כאן מ... מסילת ישרים, מפרק י"ט, אתם רואים כאן בפסקה הרביעית שמתחיל, אמנם עוד עיקר שני יש בכוונת החסידות, ודרך אגב לרב צביודה יש מאמר שעוסק בנושא של החסידות והדור, והוא מביא שם הרשב"א, שם. כמו שהרשב"א אומר, שכמו שאדם, אסור לו לומר, אין אדם ישים עצמו רשע, אז גם אין אדם ישים עצמו שאינו חסיד. כלומר, לא חס ושלום לגיא ולכוונה, אבל לא עשיתם אותו, זה לא שייך אליי בכלל, לא קשור. צריך להציץ, גם בפרק י"ט, סיעת שרעים, ולראות במה אנחנו כן יכולים לגעת. הוא אומר כאן כך, אמנם עוד עיקר שני יש בכוונת החסידות, והוא טובת הדור. שהנה ראוי לכל חסיד שהתכוון במעשיו לטובת דורו כולו, לזכות אותם, להגן עליהם, בעניין הכתוב, אמרו... צדיק איתו, כפי eh, מעללים יאכלו, שכל הדור אוכל מפירותיו. וכן אמרו בתי זכרם הברכה, יש בעת אם יש מי שמגן על דורו כעץ. ותראה שזה רצונו של מקום שיהיו חסידי ישראל מזכים ומחפרים על כל שאר המדרגות שבהם. ולומו שמרו זה על בלולה ומיניו, אבוא אלה ויכפרו על אלה. כן, אז זה נכון, אמרות צדיקים, ואין במעשינו eh, כדי לחפר אבל בכל זאת, בדור כזה, שבו... Uh, לא כל uh, עם ישראל הולך לתפילות בראש השנה, יום הכיפורים זה, זה עוד מדרגי מועדפים, uh, אבל בראש השנה לא כולם הולכים לתפילות, וגם אלה שהולכים לתפילות, לא ברור מה בדיוק אם מכוונים שם וכולי, אז אם הקב"ה זיקה אותנו, שאנחנו עכשיו נמצאים בתקופה שאנחנו uh, uh, בישיבה ומגיעים uh, מתוך uh, אלול מלא בתורה, בהבנה, בשיעורים, אז אה, ודאי שהתפילות שלנו הן צריכות לכלול הרבה אה, ולהתאמץ אה, ויבוא אלו ויכפרו על אלו. שאין הקדוש ברוך הוא חפץ בעובדן הרשעים, אלא מוצבה מוטלת על החסידים להשתדל לזכותם ולכפר עליהם. וזה צריך שיעשה בכוונת עבודתו, הכל מצווה ומצווה, וגם מתפילתו רפואה. דהיינו שיתפלל על דורו על מי שצריך כפרה, להשיב את תשובה מי לה. שני דברים יש, מי שעשה מסים רעים וצריך כפה לכפר עליו, ומי שכרגע הוא עדיין עוד רוצה לעשות כמי סמראים, תפלל עליו שיחזור בתשובין. טוב, אז זה ודאי דבר אחד, שמסתום היו חלקים בתפילה, שאנשים זכרו בכל הסוגיה שקורית היום בגוש קטיף, וכוונו לבטל את הגזירה, ותשובה ותפילה וצדקה או מעבירים את רעי הגזירה. אבל... מה שאני רוצה לנסות אה, אה, לגעת בשיעור הזה, יש שם דברים, הם נוגעים, אה, הרבה הרבה הרבה יותר עמוק לתפילות ראש השנה ולעיקרן של תפילות ראש השנה. כי היסודית, ודאי שראש השנה וכל התפילות כולם אם אנחנו מסתכלים בתפילת האל הקדוש, לא רק שיש לנו את מלכויות זיכרונות ושפרות, אלא בכל התפילות כולן, בתפילת האל הקדוש אומרים המלך הקדוש ומתפללים על מלכותו יתברך. וכאן, אז השאלה, אם יש ככה, כתבתי כותרת, מלכות השם המיוחדת לשנה הזאת. יש לך דבר כזה? מה זאת, מלכות השם המיוחדת לשנה הזאת. מלכות השם! מה זה מלכות השם? אם לא, והשם לא קיים, אלוהינו ציון, אתה מתאר אלוהינו, כלומר, שקדוש ברוך הוא ימלוך, מה השאלה? שכולם יאסור את השם, וכולם נלמדו תורה, וכל מיני טובים, זה קדוש ברוך הוא ימלוך, כולם ברוך הוא ימלוך. אז אדם עומד, והוא מתפלל, תפילות ראש השנה, תפילות ימים נוראים, שכולם עשו את שונו. כולם מתפללים על מערכות השן. ואז באמת, כשהוא מחפש את השאלה, איפה הוא מתפלל על גזרות כאלה שיש בימינו, נו אז בין דה לתוקף במקומות שבהם הקב"ה יכפר על המעשים וכולי, אז בהם יש עכשיו צרות. מערכות השן זה מערכות השני, מה שאמרנו. עכשיו, מה קורה עם הצרות שיש לנו? טוב, באמת הצרות הן לא תופסות מקום מרכזי בתפילות ראש השנה. אני גם אמרתי את זה כאן בחלק מהשיעורים שהעברנו. יש אנשים שהם נכנסים לראש השנה, והם רוצים שקדוש ברוך הוא ימחל להם על כל הגזרות שצריכות לבוא עליהם, כל הצרות שכבר באות, והם, קשה להם למצוא את זה בתפילות ראש השנה. זה קצת ב... יש כאלה שיותר מזה, אז הם יום הדין, והקדוש ברוך הוא שופט לנו, ותכף עזרו בי צ'ובה וכן, גם את זה קצת קשה למצוא בתפילות ראש השנה. תפילות ראש השנה עוסקים עיקר במערכות השם. לא, אז מוצאים את המקום שאפשר להתפלל על הצרות, צריך להתפלל עם הצרות. אבל אם אנחנו נראה וננסה אה, להיכנס בפנים, אני אומר חידושים, אני אומר דברים פשוטים, פשט אה, אה, אה, תפילות לחלוטין, ובכל זאת לא תמיד אנחנו שמים את הלב על המשמעות אה, אה, המפורטת והמדויקת והשייכת אלינו ממש ממש. אז נראה שמלכות אה, השם זה לא רק דבר אה, אה, מאוד אה, כללי כזה, אלא כמו שכל אחד מאיתנו מתפלל, זה דברים מאוד מאוד מפורטים. באמת אנחנו מתחילים, ובכן תן פחדך, השם אלוקינו על כל מעשיך, ועדך כל מה יראת שמיים, ורוחו כל המעשים, השתחוו לפניך כל הברואים, ועשו כולם עוגדה אחת, לעשות רצונך בלבב שלם. זה ודאי, תפילה, מלכות השם, שכולם יעשו רצון השם. אבל אחר כך, בתוך ברכת המלך הקדוש, זו לא תפילה אחרת, זה לא בית קווה שופר גדול לחירותנו, שאנחנו פועלים, שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו. בתוך ברכת המלך הקדוש. ובכן תן כבוד שם לעמך, תהילה ליראיך, תקווה טובה לדורשך, ופתחון פלא מייך למלאך. שמחה לארצך, וששון ליראיך, ולצמיחת קרל, לדוד עבדיך, ועריך אבנר לבן ישעים משיכך. אומר לנו במסילת ישבים. כשהוא מדבר, אנחנו קראנו קודם את העיקר השני בכוונת החסידות, והוא טובת הדורות. נחזור לזה בהמשך. אבל נתחיל עם סטינת ישרים שאומר שהחסיד מאוד מעניין אותו במערכות השם. אז מה זה מאוד מעניין אותו במערכות השם? תתן פחדך על כל מעשיתך, על מתחיל כל מה שבראת, וממילא כל זמן שזה לא כך, אז הוא מצטער על זה. אז בואו נראה, והנה החסיד הזה מלבד העבודה שהוא עובד במעשי מצוותיו על הכוונה הזאת. כלומר, סוד החזור אחרי לצרו, וכל מעשי המצוות. חוץ מזה, המצב הנפשי שלו הוא צריך להיות כזה שלא נריכל לו לא, מאוד הוא מצטער תמיד צער ממש על הגלות ועל החורבן ועל חוסר מלכות השם בעולם וודאי שהחסיד מגיע לראש השנה הוא מאוד מאוד רוצה ותמלוך התואר ה' אלוקים ומהירה לבתך על כל מעשיך בארציום ישכן כבודיך ודאי כי הוא מצטער כל הזמן שזה לא נמצא יש גלות יש חורבן מצד שזה גורם היות כביכול לכבודו יתברך והוא מתהווה לגאולה לפי שבה יהיה עילוי לכבוד השם יתברך. מה שאמר התנא דבליאר, שהבאנו למעלה, הוא מתעוור ומצר לכבוד ירושלים. להתפלל תמיד על גאולתן של ישראל והשבת כבוד שמיים לעילוי. יש פה שני מושגים, גאולתן של ישראל והשבת כבוד שמיים לעילוי. תכף נמשיך בנקודה הזאת, אבל קודם מה שכתבתי בשורות הצרות, כי... סייבת שרים מבינים, שמיד קוראים את נו, נו, מה, מה, לא שייך אם אמר האדם, מי אני? מה אני אספר לתפלל לירושלים? זה תפילתי קונסי גלויות, יצמח הישועה, נווה. תשובתו בצידו, כותה ששנינו, לפיכך נברא אדם יחודי, זה אחד יימר, בשבילי נברא עולם. וכבר, זה כל, זו נקודה ראשונה. וכבר נחת רוח הוא לפניו יתברך, שיהיו בניו מבקשים מתפללים על זאת. זה אחת המצוות שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, שאנחנו נרצה ונתפלל על ירושלים ועל קיבוץ גלויות ועל גולת ואף שלא תעשה בקשתה, מפני שלא הגיע הזמן, או באיזה טעם שיהיה, הנה הם עשו את שלהם, הקדוש ברוך הוא שמח בזה. ועל היעדר הדבר הזה, אנחנו מתווים. ועל כן איש, וישתומם ויהיה מפגיע, ויביד ויהיה עוזר, וישתומם וסומך, אף אחד לא מעניין, אף אחד חסלו. ערב ישראל לא מספיק מעניין אותם, אז הם מתעניינים בצרות שלהם, מתעניינים במקרה הטובי, יראת שמיים שלהם, בעולם הבא שלהם. ומה הם מלכות ה' ומה הם חילול עמי דנוזר אשתמם ואין איש, ציוני ודורש אין לה, פרשו זל, מכלל דבי דרישה, אכן ידרוש ציוני. ולא להתפטר בפנימיות כוחנו, כי על קצב הזה שנינו, ולא לך אמונך לגמור, ולדאי מלכורי להבטל ממנה, ואם, זה כל השנה כולה. תגיד, תיקון חצות בכל השנה כולה, זה באמת, יחסית. אבל בראש השנה, חז"ל תיקנו לנו, שכל אחד מאיתנו, צריך להתפלל, הם את <אח> השם. אז בוודאי... זה לא דרגלתנו בראש השנה, ביום הקדוש והנורא, וצריכים להתפלל בעיקר על ברכות השם. ואמר עוד הנביא, אין מנהל מכל בנים אלעדה, ואין מחזיק מכל בנים גידלה, כל בסיר חציץ וכל חסדו קציץ השדה. ופרשו זאן, כל חסד שהם עושים, לעצמם הם עושים, לטובת נפשם ולענתם, גם כשאנשים עושים חסד, עושים מצוות, הם עושים לבנות את ה... מקרה טוב, <coughs> את העולם הבא שלהם, את היראת שמיים שלהם. ואם מתכוונים לכוונה השלמה הזאת, של מה? של מלכות השם. אז קודם כל, נקודה ראשונה עד עכשיו, מה שרציתי לבאר, ודאי שאנחנו מצווים בראש השנה להיות אה, חסידים, ככה זה עציבות לנו, ולתפלא למלכות השם, ולא להתחמק מהדבר הזה. מה זה מלכות השם? נקודה ראשונה, ללוך לא השם לעולם, תן בחדרה על כל מעשיך, מלכות השם. עכשיו תראו מה הוא מוסיף כאן. זאת אומרת, הוא מכניס את זה תוך כדי מה, מה לא עושים. ולא מבקשים על עילוי הכבוד וגאולתן של ישראל. כלומר, מי שהוא רק מעניין אותו. הקדוש ברוך הוא אם לא הוא, וכולם יעשו את שם שמאי, את, את דבר השם, וכולם ירצו את השם, ואהבו את השם, וילמדו תורה. וזה מה שמעניין אותו. והוא לא מבקש על גאולת ישראל. אז הוא לא מספיק ביקש על כבוד השם. שהרי אי אפשר לכבוד העליון להתרבות אלא בגאולתן של ישראל ובריבוי כבודם, שזה תלוי וזה באמת, כמו שכתוב בתנא דבליה שהזכרתי, מנהלך לכבודו של הקדוש ברוך הוא, כבודו של ישראל שניתן, בקבודש, בית המקדש, כלומר אומר לנו הסילת ישרים, מה שכתוב כאן בתפילה ובכן תן כבוד לעמך, זה לא נכנס כאן אה, בתור עוד איזושהי בקשה, זה חלק מהמלך הקדוש, אנחנו דואגים למלכות השם, זה בלתי אפשרי. מדוע? אז ודאי לא ניכנס עכשיו למה שאנחנו לומדים ושומעים כל כך הרבה ממשך השנה, אבל ודאי בראש השנה זה ודאי בולט. כשמדברים על מלכות השם, לא, אנחנו לא מיליוני פרטים שעומדים מול הקדוש ברוך הוא, אלא הקדוש ברוך הוא, הצד אומה, שהיא שם מרכזה את המקדש. לכנסיות, סנהדרין, לדרך חמים, וכך הוא מתגלה בעולמו. ולכן אומר המצילת ישרים, חסיד, שהוא מתפלל למחוז שמאי, זה מאוד מעניין אותו, הוא חייב להתפלל על גאולתן של ישראל וריבוי כבודם של ישראל. ולכן הוא מסכם, אם יצאת ללמד ששני דברים יש בעניין הזה, כדי שלא להתבלבל ונגיד, טוב, זה משפט אחד מתוך כל הרשימה, הוא אומר, תשמע, יש שני דברים. אחד, כוונה בכל מצווה ועבודה שתהיה לעילוי כבודו של מקום ומה שבכללו עושים לך את רוח לפניו. שניים, דבר שני, הצער והבקשה על עילוי הכבוד הזה שיעשה, איך? שלמות ועילוי כבודן של ישראל ושל בצם. כלומר, התפילה על תן כבוד לעמך, תהילה ליראיך, שמחה לארציך, ששון ליראיך, וצמיחת קרן לדוד עבדיך, וצמיחת קרן זה לא רק המצב השלם של מלכות בית דוד המלך הופיע אחרי תקופה ארוכה לשופטים שכל כוונה עוד משהו ועוד משהו ועוד משהו ועוד משהו עד שבסופו של דבר כבר עם ישראל היו ראויים לקבל את, את מלכות בית דוד. צמיחה, איש צמח מתחתיו יצמח, לאט לאט הקדוש ברוך הוא יחזיר אותנו לארצנו ולאט לאט מתחתה האומה ונבנית מעוד דבר ומעוד דבר, דבר ויש את אה, צמיחת קרם לדוד אביתך. אומר את זה גם הרמח"ל כאן אה, במאמר החוכמה, הוא, הוא אומר ככה, בכלל העולם יש טוב ויש רע, וענפיהם במין האנושי ישראל ואומות העולם, ישראל מייצגים את הטוב, אומות העולם הם אה, בעיקר הרע, ותיקון העולם שיהיה טוב שולט והרע נכפה. ולכן תיקון העולם במין האנושי, שישראל יהיו שולטים ואומות העולם משתעבדים תחתיהם. והנה, לכשהיא תתחזק, הקדושה כראוי, אומר ככה רמחן, מה אני צריך לעשות? אתה מאוד דואג שיהיה המלך הקדוש, שהקדושה תמלוך. היא לא תהיה עוד דבר בעולם. לא נפגשים איתו מדי פעם, אלא הקדושה תמלוך. היא תהיה במרכז החיים. לכשתתחזק הקדושה כראוי, צריך שיהיו ישראל בארץ ישראל. אתן... שמחה לארצך, כי הם העם הנבחר, והיא הארץ הנבחרת. ובישראל אם לא ארוך מלך מבית דוד, שהוא המלך הנבחר. ופה נקשור עם כל ישראל כאשר בקדושה אחת. ואם אחד מהתנאים האלו חסר, אין הקדושה להתחזק את קרואי. אי אפשר, צריך שיהיה עם ישראל בארץ ישראל עם מלכות בית כשאחד מהדברים חסר, אין הקדושה מתחזקת כראוי ממלא, זה אומר שככל קבע שהקדוש ברוך הוא בחר להביא לזה גאולה בדרך של כמעט כמעה, אז הוא בוחר לחזק את הממדים האלה לאט לאט. לא כל העם נמצא, לא כל הארץ נמצאת, המלכות היא לא שלמה, לאט לאט הקדוש ברוך הוא הולך ובונה את מה? את מלכות הקדושה בעולם, אומר רמך. ולבנות את מלכות הקדושה בעולם, צריך שיהיו <coughs> הדברים הללו. מתאים מאוד למה שאומר המסילה. מהר"ל בתחילת ספרו נצח לישראל, הוא מגדיר מה זה גאולה, גאולה צריכה של, שלושת נאים. שהעם בארצו שולט על עצמו. כשהעם מתחיל לשוב לארצו, כמה שיותר מהעם, כמה שיותר מהארץ, כמה שיותר שלטון, ככה נעה הגאולה. אז אם אנחנו רוצים להתפלל בראש השנה, את אה, לסכם את החלק הזה, אם אנחנו רוצים להתפלל בראש השנה על מלאכות השם בעולם, זה חייב לעבור דרך הרצון הגדול שישראל יהיו כמה שיותר בארץ ישראל, יאחזו בארץ ישראל, הרבה אנשים, שלטון חזק בארץ ישראל, כך מתחזקת הקדושה כראוי, כך יש את המלך הקדוש. נתתי שפת אמת מאוד מעניין, צילמתי אותו כאן, מראש השנה. בתחילת מלכויות, החסל הציבו לנו תפילה מאוד מיוחדת, תפילת עלינו לשבח. עלינו לשבח, את יודעת, המקור של התפילה הוא לא בסוף התפילה שמפללים עכשיו, בסוף התפילה זה ככה כתוב בשולחן ערוך. אחרי שגומרים להתפלל, אז אומרים את עלינו לשבח. אז זה אה. עוד תוספת כזאת, ושם אה, אה, מזהיר המשנה ברורה, ומביאים ספרים, פלושים, שתפילת עלינו לשבח זה הגדול ביותר שיכול להיות. למה? אה, לא כרגע, אני חושב שיש דברים מאוד עמוקים, אבל זה שיעור שלם בפני עצמו. החלטתי אה, להעביר אותו השנה, בסוף... אה, אבל אה, מצאתי כאן דבר מאוד אה, אה, אה, מאוד מאוד עליון לשבח. המקור, המקוריות של התפילה, חזר תקנותה בפתח של מלכויות. Yani, הפסוק האחרון שלה, אם לא חשב לעולם, אבל התפילה כולה... עומד במרכז תפילת נוסף, התפילה העיקרית בראש השנה, בפתח של שלושת הברכות, עומדת תפילת עלינו לשבח, שהיא שבח מאוד מאוד גדול. כידוע, תפילת עלינו לשבח, תיקן אותה יהושע בכניסה לארץ. אז אומר ככה שפת אמת, אומרים כבר אחריו המסילת ישרים, בנוסח עלינו לשבח שנתקנו במלכויות, ואיתם, כי יהושע תיקנו. בהיים. שבתחילה נכנסו לארץ, לארץ ישראל ברצון האמת להעביר גילולים כדי לתקן עולם ומלכות שתיים. כי אם היה מתקיים כמצוות השם שבאמת הם היו נכנסים לארץ, נלחמים על כיבושה, נלחמים בכל הגויים, נלחמים בכל טומאת הגויים שיש שם, מתוך כוונה שלמה, אז אם היה מתקיים כמצוות השם שלא להניח מה זין אמו ונתקן ארץ ישראל כראוי בידינו, ממילא היד טובה לכל העולם. ההיסטוריה הייתה שונה לחלוטין. ידועה. עומד כאן יהושע בכניסה לארץ, והוא מתקן תפילת עלינו לשבח, כי העם היה יכול לטעות את אותה טעות שכבר פעם אחת טעו בדור אמית, שבעצם אנחנו, מה אנחנו מעוניינים לעשות? נשב... ללמוד תורה בבית מדרש, כמו בדרום מדבר, אז נכנס לארץ, נתחיל להתעסק, עניינים כלכליים, עניינים צבאיים, כיבושיים, ולא מתאים לנו כמו שהרבה מפרשים. אומרים, שבהרמת יציבו, אתם באמת צודקים, להתעסק בהתקדשויות עם אויבים, להתעסק בלעדת פרנסה, ודאי שעדיין ללמוד תורה, אבל אם הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו להיכנס לארץ ישראל, והוא רוצה שאנחנו נעמוד בגישה מלחמה, אז אין פירושו של דבר שהוא רוצה מטרה פחותה מאשר אתם רוצים. לכם יש משהו יותר נעלה, אבל בתורך בחור הוא מכריח אותה להתעסק בדברים כאלה. לא. הוא תיקן תפילת עלינו לשבח, סתם אני אומר על דרך הדמיון, סתם היה שם הרבה צילום כאלה, אז היה מנהלן תפילת עלינו לשבח, כל אחד היה, שם לו פה, ככה יוצא לקרב, תפילת עלינו לשבח. תפילת עלינו לשבח היא בעצם אומר לנו על היא המגמה של הכניסה לארץ. הם נכנסים לארץ. הוא לא אמר, טוב, תשמעו, רבותיי, תשמרו על עוד מרכות שמיים. הוא הסביר להם, רבותיי, למה הקדוש ברוך הוא אותנו כנס לארץ? יודעים למה? להביא את הטובה העליונה לכל העולם. כי ככה הקדוש ברוך הוא ניהל את קדושתו בעולם שהתופיע, כמו שאומר הרמח"ל, כשעם ישראל נמצא בארץ ישראל. ושולט עליה, <אח> זה השלימות של מלכות ה' בעולם, כשהעם ככה, הוא מתחבר לארץ. יש עוצמות אדירות של רוחניות וקדוש שיוצאים ממנו. יותר אמור. <אח> אדירות, ככה הקדוש ברוך הוא סידר את אלוהים. אוצרות אדירות, כך הרב מביא באגרות, מספרים פנימיים, שכל הצרות בעולם, אני מצטער שלא הצלחתי לצאת עכשיו, אבל כיפור נביא זה, כל הצרות בעולם. כל הבעיות הן נובעות מכך שלא מדהים כראוי את ערכה של ארץ ישראל. זה משפט מאוד חריף, זאת אומרת, גם המשפט של חז"ל אומרים, לו לחטאו ישראל, לא נתנו להם להם חמישה חומשי תורה, וספר יהושע. למה הספר יהושע? מה הספר יהושע? מלחמות הכיבוש לארץ. אתם יודעים ששולמית אלוני רצתה שלא ילמדו ספר יהושע, כי הוא מדי מלחמתי. מה עוד ספר יהושע? יש מלחמות. דווקא הנביאים, כל כך הרבה דברים מוסריים, טובים, נעימים. חז"ל אומרים, אם לא יחליטים ישראל, אין לך שום דבר. ספר יהושע הוא חלק מהתורה, לפי שערכה של ארץ ישראל. צריכים להודיע את ערכה של ארץ ישראל. זו מגמה אחרת לגמרי לכל החיים שלנו. אנחנו נמצאים כאן כדי להקים אומה שלמה, קדושה, ואת אפשר לעשות חג בארץ ונבחרת, רק בארץ הקדושה, ורק... על ידי מלחמה על הארץ הקדושה. אם אנחנו לא נמצאים במדרגה שלפני חטא העגל, שאז אם הם נכנסים לארץ, לא הייתם צריכים להילחם עליה, כי יש מדרגה פחותה, אז הדרך להגיע למגמה העליונה הזאת של מלכות הקדושה בעולם, היא עוברת דרך מלחמות ארץ ישראל. ודור המרכזים שלא רצו להילחם, אי אפשר היה לבנות איתם את מהלך הקדושה הזה. הקדוש ברוך הוא זיז אותו הצידה, והכניס הבא, כדי שלא יטעו ישראל. תקן להם יהושע תפילת עלינו לשבח. עלינו לשבח לעודנו כל קדוש ברוך הוא, תודה רבה. תודה רבה שלא עשית אותנו כדי ארצות שאיתם הולכים להילחם, אלא אנחנו קוראים ומשתחווים, עומדים, וכל ענייננו זה להופיע את מלכות ה' בעולם, ולכן אנחנו נכנסים לארץ. <Leadership> זאת אומרת שפת אמת. היתה כי יהושע תקנו, היו שבהתחלה נכנסו לארץ ברצון האמת. כלומר, זה היה קריאת כיוון. יש, אתם יודעים, לפני שיוצאים לקרב רציני, ודאי למלחמה, יש מה שנקרא פקודת יום. מפרסם הרמטכ"ל. את הפקודה המבצעית, זה כל מג"ד או מח"ט מפרסם לחבר'ה שלו. אז נראה פקודת יום. הרמטכ"ל מפרסם פקודת יום, היא הצורך, המגמה, החזון, שבגללו אנחנו יוצאים למלחמה. פרסם ישוע פקודת יום. רבותיי, אתם מבינים על של כיבוש הארץ. מלכות השם מעולם, עלינו לשבח, בתחילה נכנסים לארץ, ברצון האמת. זו הייתה המגמה, להעביר גללים מן הארץ, גם חושדי, כי אם היה מתקיים כמצוות השם שלא להניח מזין ומות, כלומר, הוא לא רק אומר שפת אמת, הוא היה מתקיים כמצוות השם שעם ישראל נכנס לארץ, ולא חוטא, ולא עובד עבודה זרה. זה גם ודאי נכון, ודאי שעל צריך להקים את הבגדש ולא עבודה זרה וכו', אבל חייב להיות כלול במאבק מזין ומות, ואם זה היה קורה כך, לא, היו נלחמים על הארץ, נלחמים מהומות, והיה נתקן ארץ ישראל כראוי בידינו, ממילא הטובה לכל העולם. אחר כך חטאנו, ואישרנו מהם, וזה גרם כל הגלות. כל הגלות נגרמה, היי, כל הגלות נגרמה עבודה זרה, שפיכות, עבודה זרה, נכון, כל זה עבד בגלל שלא הפקנו מארץ ישראל את עוצמתה האדירה. אז זה גרם כל הגלות, ולכן מוכרחים אנחנו עכשיו לעבור במקומות שר האומות. ומבקשים תן פחדך על כל הגויים וכולי, ויעשו כולם אגודה אחת. וכאשר גאולה לעתיד, בוודאי מתוקם כל זה. ובכוח זה אנו שומעים בתשובה על החטא שהשארנו מהם. אתה יודע, זו שפת אמת. מדהים בעוצמתו, לא יודע, אתם יודעים מה אומרים כאן? הוא אומר, בכוח זה שאנחנו חוזרים בתשובה, למה תקנו עלינו לשבח מתחילת תפילת ראש המען? כי אנחנו צריכים לחזור בתשובה על החטא הזה שעם ישראל חטא אז, וכן מה שאנחנו באים ואומרים, כן הקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים לחזור בתשובה על החטא הזה שהוא גרם את כל הגלות, אז בכוח זה אנחנו חושבים בתשובה על החטא שהשארנו מהם, ועם כל זה אנחנו רואים כאן זכות מחשבה טובה, הראשונה שעלינו לעביר גילולים, כלומר... ואנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, הנה, אנחנו חוזרים היסטורית אחורה כשאנחנו נכנסנו פעם לארץ, כשיהושע נכנס, לא מיד חטאנו, כשיהושע נכנס לארץ. אנחנו נלחמנו על מלכות הזאת, אבל אנחנו עושים את זה שוב עם הנקודה הזאת. ואנחנו כשחוזרים על מלכות ה', אנחנו וממילא בטוחים עלינו להיות טוב אחריד עבר בראשיתו, ואם ירצה השם בגאולה העתידה אנחנו נלחם על כיבוש הארץ ככה. וזה צריך להבין שכיבוש הארץ, לא חס ושלום נחשוב, נגיד לא רוצים, הקדוש ברוך הוא יביא לכתופן ישרים, כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה אנחנו מוכנים. אבל אם אתה לא יכול אותנו באופן כזה, אנחנו לא נחטוא עוד פעם בחטא מרגלים, לא ניפול עוד פעם, נלחם על הארץ מצד אחד, וחס ושלום גם לא נחשוב שמלחמה על הארץ היא איזשהו עניין של... להנצל מצרות. מתקיפים אותנו, ניצלים מצרות. לא לכן הקדוש ברוך הוא הביא אותנו לארץ וציווה אותנו להילחם על ארץ. אני מצאתי הרב צל, ראש המסיבה, בנווט כלים, בשלושים של הרב יצחק הרמה, שהיה הרבה עץ. תמיד חוכם מופלא ביותר. אז הוא... הוא הביא נועמל למלך מאוד מעניין. תשמעו. נעמל ימלך. כתוב ככה, בגמרא בשבת קמ"ה כתוב, מפני מה עופות של בבבל שמנים? שאלה מעניינת. אמר לה, לך למדבר עזה ששמנים הם. תשובה עוד יותר מעניינת. מסביר נעמל ימלך כך, נראה שרמז בזאת השאלה על גלותנו אמר. הוא אומר ככה, העופות, העופות הטמאים זה הקליפות. ולכן כתוב בגמרא, אמרו עליו הרלביונות בנוזיאל, שכשלמד תורה, כל עוף שהיה פורח באוויר היה נשרע והבל פיו. ואמר מסכנים העופות האלה שפרחו שם מים אשמים, והייתה להם תאונה אווירית. האש והן שרפו. זה לא הכוונה, הכוונה, פרושה של דבר. העופות, הטמאים, בלשון הסתר, הרמזים, המשלים של, של חז"ל, דברים, דברים פנימיים, דברים משלים, בראש השלוש דבר, הכוחות השליליים, הנמוכים, הטמאים, אה, קראנו ברמח"ל, יש את הטוב ויש את הרע. ישראל הם שייכים לחלק הטוב, ואומות העולם יותר מתגמרים לחלק הרע. כל כוחות הרע שבאומות מכוח אומות העולם, הם אה, שמנים. אז, אז מפני מה, עופות... על, על, על הגלות. פס, מה? מה קורה שם? איך, איך מתגברים? איך נלחמים? כל הרדידות, השטחיות, התאוות, היצרכים, האכזריות, כל הקליפות האלה. איך יוצאים מהגלות? אומר הנועם אל המלך, אמר לו תשובה. אתה רוצה באמת לצאת מהגלות? אתה רוצה להילחם? <חש> מתאים ככה, זה אומר שפת אמת. זה שלא ניחנו נכון לארץ ישראל, זה גרם את כל הגלות. אז אתה רוצה לי לצאת מהגלות, אתה רוצה לי להילחם על מלכות ה'? לך ממדבר עזה, ששמנים הם. רוצה לומר ששם אתה צריך להמתיק את הדינים, כי עיקר ההתגברות שלהם שם, שמדבר עזה הוא שור שם. זה דבר מעניין. עזה זה המקום ששם הגויים מאז מתמיד, מאז אברהם אבינו, כובש כל הארץ וכולי, המקום הזה זה, זה, זה קשה יותר. זה, זה, זה סיפור, והרשב"ם אומר, מכירים את הרשב"ם הזה, שבגלל, זה הנקודה של חטא של, של, של אברהם, ו ובגלל זה נחרבו שבע, נחרבו מזבחות, ובגלל זה נהרגו צדיקי, והמון המון בעיות היסטוריות וסיבוכי יצא בגלל שאברהם אבינו הוא הסכים לאיזשהו הסכם על עזה. אז, אז הוא אומר שם, עזה זה היה המקום, למה זה? לא יודע, כל מיני סיבות היסטוריות, גיאוגרפיות, אפשר לתת המון סיבות. אבל הכל, אם אנחנו עוסקים עכשיו בראש השנה, ואנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותו לאמור, ואנחנו רוצים להתייחס לדברים באופן פנימי, אומר לו מלך, זה לא סתם הם נאבקים שם. לא סתם הם מתגברים שם. שם זה מקום, נו, אז, אז אולי נעזוב שם? לא, הוא אומר לו, אתה עכשיו רוצה לשאול את השאלה איך להתמודד עם הגלות? הוא אומר לו מילי מפני מה יש לדיני ולקליפות הנקראים מופעות התגברות כל כך על ארץ ישראל? אתה מסתכל שם בגלולות, אתה אומר, אמריקה, מה עושים? כזה התגברות של הקליפות והטומאות והתבוללות. זה בעיה, מה עושים? אתה מסתכל על הגויים, האנטישמיות, התגברות של הקליפות, מה עושים? אמרו לנו, רמז. שם אתה צריך להמתיק את הדינים. נקודת השורש. אפשר להילחם הרבה בסימפטומים, אבל נקודת השורש היא... מלכות השם בעולם, ומלכות השם בעולם עוברת דרך ישראל, שנחזים בארץ ישראל, ואוהבים את ארץ ישראל, ונלחמים עליה, ואם יש מקום ששם מקום יותר תופסים, אז מגלינו כאן עוד עם השם המפורש עזה, אז שם, הם לא סתם תופסים שם, הם לא סתם שם, לא סתם אומות העולם לוחצים לא שם. כי אתה מותר שם, תגרום התגברות של הקליפות וכל העסק. מקווה שאני לא שוטר, אני לא רוצה להגיד דברי נביאות על גדר ה... לא נתנו פה אלא לשוייטין. אבל סתם, אתה מסתכל על מציאות, מאז כל ההתגברות למשל של אומות עולם, ובית הדין להאג, וכל הסיפורים, זה התחילו את ההתנתקות, אתה ראית את הלחץ, אפשר להסביר את ההסברים, דיפלומטיים, מדיניים וכולי. אבל אמרנו, אמר לי מלך, דע אם שם אתה לא נלחם בשורש, אז יש התגברות של דינים וקליפות על ישראל. אז זה עזה, זה גולן, אז זה דבר אחר, כל דבר מסתום, כל דבר בונה משהו. כל תקופת השופטים, לפני מלפורט ודוד, כל דבר בנה משהו. זה לא היה סתם, זה לא פתאום דוד אומר, חופיע, ואופס, זה הולך ונבנה, הולך ונבנה. אבל זה הולך ונבנה דרך המאבק שלנו, אומר הסת אמת, דרך המאבק שלנו, אם עם... האומות יוצאים כאן בארץ על הארץ הקדושה, מתוך הבנה גדולה של המגמה. וממרום, ממרום מהימי הישועה, הרב חרל"פ, גדולי, גדולי תלמידיו של, של הרב, הוא אומר ככה, תשמעו, איך תלמיד של הרב מתייחס לסוגיית ארץ ישראל. אני... התפילה היא לא על שמונת אלפים יהודים מגורשים, זה כסף קטן, כסף קטן. מה זה כסף קטן? זה נורא ואיום, משפחות לא עלינו יכולות להרעז, זה באמת דברים מאוד קשים. אבל זה כסף קטן, זה אולי צריך להגיד למישהו שלא מבין את המשמעות וכו', אבל אנחנו, בתפילות ראש השוני, זה שייך לעיקר תפילות ראש השוני. זה שייך למלכות ה' בעולם המאבק הזה בארץ ישראל. זה בתפילות שלנו, וגם אנחנו, מה שאנחנו אמורים לעשות אחר כך בכל דבר בארץ ישראל, מתוך איזה מגמה אנחנו הולכים לעשות את זה. מתוך איזה מגמה להציל איזה כמה יהודים, להיאבק על איזה משהו, להיאבק על איזה מצווה אה, אה, חשובה או מתוך זה שאנחנו עכשיו עוסקים במלכת ה' בעולם. תראו, מה אומר צדיק ועמוד רי"א. נראה ככה: בכל תקופה יש נקודה מיוחדת שדרך הנקודה הזאת מאיר הטוב, כל הטוב, ומתוכו מתנוצצת כל התורה והמצוות בתקופה ההיא. והגויים יודעים שאם הם נלחמים על הנקודה הזאת, או יודעים בשכל, או יודעים בתת מודע שלהם, שאם הם רוצים לעכב את ישראל חייבים להילחם בנקודה הזאת. הם יודעים שאם הם יעקבו בעד של הנקודה הזאת, הם ימנעו את כל השפעת האור והקדושה שהיא באה דרך הצינור הזה. דור דור ותקופתו, כמו האיגרת שמובאת בתחילת הוראות התשובה, אם אתה לא יודע מה התשובה המתאימה, כל דור מת... יש, יש תשובה אחרת. כל דור נראה בו נקודה מיוחדת, ודרך הצינור ההוא עוברות כל הקדושה בירת שמיים. אני מדבר למשל, דוגמה בחנוכה. הנקודה העיקרית שממנה ישראל שבו את כל חיי הקדושה שלהם, היה בדברים שבהם התייחדו ישראל, כמו מילה, כמו חודש וכו', ולכן דווקא היוונים תפסו את אלה. למה? בחוש העיוור שלהם הם הרגישו שהנקודות האלה הן החשובות ביותר, ולכן הם התפסו אותן, הם נוטטו הרבה דברים בקדושת ישראל. וממשיכה הרב חלב, בעיקרי דתם משיכה, הנקודה העיקרית שדרכה זורמת כל הקדושה, ממנה נובע הכל, היא ארץ ישראל. ולזה משפטים. בלי ההיאחזות בה אין השפעה של קדושה בעולם. ולכן אין פלא אם כל העמים רוצים להקד בעד ביאתם של ישראל בארץ הקודש וההתקשרות בה וכל כובד ההתנגדות שלהם הוא בעיקר על הנקודה הזאת. הבנתם מה כתוב כאן. המאבק על ארץ ישראל זה מאבק על השבת, מאבק על הזהות היהודית, זה מאבק על הכל. בדור הזה, בדור של גאולה, אנחנו מזרימים את כל דרך הצינור הזה, וזה פשר המאבק על ארץ ישראל. וכן עלינו לשבח השבח הגדול ביותר מכל, מכל השבחים. דרך הנקודה הזאת, בעקבותא דמשיחא, כשנמצאים בדורות של כנסה לארץ ישראל, כל ענייני התלמות תורה, וענייני הצניעות, וכל ענייני רואי החרלף, הם כולם קשורים לנקודה הזאת. מה שפת אמת? אבל הענב אלימלך, הקליפות הן מתגברות. כל הטומאה, הכוחות הנמוכים, כל מיני מישורים, הם מתגברים אם נתניה נוגע בשורש. השורש, ודאי בגלל המשיחה, הוא עובר דרך הנקודה של ארץ ישראל. הוא ממשיך שם, לא עלינו. והדבר הזה כידוע, זה לא מאבק על ארץ ישראל, עכשיו אנחנו נמצאים בפרק של מאבק מבית שהוא מאבק אה, עם המון כאב לב, המון אה, אה, אה, עוצמות רגשיות ויש גם את המאבק עם, אה, עם הגויים, ששם זה גם אה, המון דם, הוא ממשיך ככה כן גם אתה, כל מה שיישפך יותר דם ישראל, יותר יתרבו ישראל ויפרצו ומצורך הפרצה הזאת התגלה בין פרצים. אנחנו אומרים בתפילה, וצמיח את קרן לדוד עבדיך ועריך את נר לבני ישר ומשכך. אומר הרב החלב, המאבק על ארץ ישראל, כולל המאבק של נכנסים לסיכונים, הוא לא צריך, הוא ודאי צרה גדולה, וצרה לקור, וצריך להתפלל אליה ולצאת מהצרה הזאת. אבל צריך לדעת שהצרה הזאת בעצמה, היא מביאה את המשיח ומביאת מלכות השם בעולם. מתוך הפרצה הזאת שישפכו דם ישראל, היא תגלה בין פרצים שיפרוץ על ימין ועל שמאל. כי ימין ושמאל תפרוץ, היא תצטרך קוראים פירש, והראות נשמות ישיבה. אז באמת, הנקודה הזאת... מהי מלכות השם בעולם? מלכות השם בעולם עוברת דרך מלכות ישראל, מלכות ישראל עוברת דרך המאבק על ארץ ישראל וכל זה שייך למלכות השם בעולם. אלא מה? זה נעשה על ידי איסורים, אז ארץ ישראל נקראת באיסורים. צריך להבין, האיסורים האלה שאנחנו נמצאים בהם, מבית ומחוץ, המאבק בין אחים, שהיו דברים כאלה בישראל בעידודם של נביאים שלא רוצים להגיע, לא לחוס חרב וכולי, עברנו את התקופות האלה, גם את התקופות שבהן הדריכו אותם נביאים לדברים כאלה. אבל, אבל המאבק המילולי, המאבק הרגשי, העומס לדבר הזה, זה עומס גדול, זה ייסורים גדולים מאוד. הייסורים של המאבק הממשי. כל הדברים הללו, צריך לזכור, זה לא רק צרות. יותר נכון, זה בעיקר לא רק צרות. זה בעיקר קניין. כשהיה צריך לקנות את ארץ ישראל בהרבה כסף, הייתם צריכים לשים כסף כשהיה צריך לקנות את ארץ ישראל בדונם פה, בדונם שו, ולייבש ביצועות, עשו את זה, ושצריך לקנות את ארץ ארץ ישראל היא נקנית דרך האיסורים. מלכות השם היא נקנית דרך האיסורים. יש כתב של המעריץ, של הדבור האמצעי, שהוא כידוע, היו לו כל מיני תקופות בחיים. היו לו תקופות שבהן הוא ישב ולימד תלמידים, והיא נגעדה, והיה נפלא, והיה פנטסטי. היו לו תקופות קשות, שישב בכלא. אז ודאי, אם במקומו, יש תקופות שחורות בחיים, יש תקופות קשות, תעבור אותן עם מרצי השם, יהיה בסדר. ותתפלא לעבור אותן. זה קשה, ואי אפשר לעשות ככה הרבה אבל בסדר, עוד הגיעו ימים שבהן אוכל לעשות יותר. תראו מה כותב אמר את זה. האדם, מלבד אשר בימי חייו, יש לו תקופות גבוהות. יש תקופות שכולנו עוברים. ילדות, נערות, בחרות, אבריכות, גדלות, זקנה, שיבה. חוץ מזה, יש לו תבעים שונים. רגילים, בינניים, מהירים, נפלאים, ביישן, עצור, רזים, צודח. מלבד כל זה, יש תקופות טובות, רעות וכו', יש תקופות גבוהות. מלבד כל זה, יש עוד תקופות. ההשגחה העליונה מזמנת לו תקופות מיוחדות, אשר לפעמים משנים את הטבע שלו, מפתחים את הכישרונות שלו, להאמין אותו על גובה מיוחד, להסתכל בתכלית חיי האדם על פני האדמה. התקופה היותר חזקה בפעולה על מהלך נפשו של האדם היא התקופה העשירה בעינויים ואיסוריים. תקופה של איסורים זה תקופה של צמיחה, זה תקופה של התגדלות. מצד אחד, זה, זה, זה, זה צריך להתייחס בשני פנים לתקופה הזאת. מצד אחד, על האיסורים הם קשים, ואנחנו צריכים, כמו הכוונת, הש, הכוונה השנייה, בכוונת החסידות, טובת הדור, להתפלל שלא יהיו איסורים, ושנים שלא יסבילו. מצד שני, צריך לדעת שאם הקדוש ברוך עלינו איסורים, זו תקופה של צמיחה. תקופה עשירה בימיים ואיסורים בעד עבודה, תעלומה, בשקידה ומרץ. בשביל איזה דעה מן הדעות. כשיש לאדם איסורים בגלל הדעות שלו, הוא מאמין, יש לו חזון, הוא חולם, ובפרט מי שהוא מתאבק ולוחם עם רודפיו ולוחציו בעד קיום וחיזוק דתו. אם האדם, יש לו אנשים שהוא צריך להילחם איתם בכל מיני צורות בעד האמונות שלו, הוא סובל איסורים בעד ההשם שהוא הולך התקופה הזאת, אם היא אותה סבוכה בעינויי הגוף, איסורי הנפש, והיה קשה לו, יש בכתבים אחרים שהוא כמה קשה לו, זה לא הופך את הכל לקל. אם היא הייתה עשירה ברשמים חזקים, שימו לב למשפט, והם ימי האור בחיי אדם. אם זה כך על אדם פרטי, על אחת כמה וכמה באומה, שנמצאים עכשיו בתקופה שיש לנו איסורים בעד... אמונתנו, בעד דבר השם שמצווה אותנו, ולא סתם איזה נקודה אחת, בכל נקודה, בשעת השמן, כל נקודה, אפילו רק את הדמסנה, הופכת להיות פסורת הנפש שלה. כל שכן, כשאנחנו צריכים לפסור את הנפש על מלכות השם בעולם, ואנחנו עוברים על זה איסורי, איזה תקופה של אור אנחנו נמצאים. אפשר לפעמים להסתכל באופן קטן על המעוראות, ולראות רק את הצד החסר בהם, ואת הצד הבעייתי שבהם, ולפספס את כל האור. אם אנחנו מתמודדים נכון, ואנחנו יוצאים לכל זה מתוך מגמה גדולה, מתוך מגמה של גדלות, אז התקופות האלה שבהן אנחנו נלחמים על דעתנו, כל אחד בצורות שלו, שבהם הוא נלחם על, על דעותיו ועל אמונותיו, דעות, זה תקופות מלאות אור של האומה. האומה לא מתקדמת בהן, ארץ ישראל נקנית בייסורית, מתקדמים עוד צעדים במהלכי הגאולה, הקדוש ברוך הוא לא בא ולא הביא עלינו את כל מה שקורה עכשיו רק כדי ש... נו, לא, איזה צרה, היינו לא בסדר, איזה צרה, ו... הקב"ה הביא את זה, כי... כדי שמתוך המעמד הזה אנחנו נתגדל ונתרומם. תראו בדף מה שהרב אה, כתב בתקופה שהיא הרבה יותר נורא, הרבה יותר קשה, תקופת מלחמת העולם הראשונה. משהו איום <חק> ונורא מאוד, שלכאורה לא היה קשור לעם לא, אה, הוא בא בסוף, בסוף הדם שם. מעמד העולם הנפלא הוא כעת. מעמד העולם הנפלא הוא כעת. ליד השם הגלויה, ההורסת, הריסות נוראות, דין, סבלון, נורא, הוא בונה כאחד, שכמעט לא נראתה כמוה בכל משך התולדה, במהלך התקיע הרגיל. זה משהו לא, לא סביר קורה כאן. הרעיונות הולכים ושוטפים בחוזקה, מעברים שונים שוטף האור. מה חובת אנשי הרוח באותו זמן? להיות פוליטיקאים, להיות מדינאים, לעשות כל חשבונות, הקטנים, הצבאיים, מה שצריך לעשות אנחנו גם עושים, אבל, מתוך מה? חורדת אנשי הרוח לקרוא בשם את התוכן הפנימי של המאורעות. על מה הוא מדבר? לא מדבר על הציונות עם הקשיים שלה. לא מדבר על כמו שאנחנו נמצאים עכשיו, על מאבן כלי ארץ ישראל, שפה זה כבר גלוי מאבק על מה בריאות בעולם, אבל על מלחמת העולם. יש תוכן פנימי למאורעות, את הייחוסים שבין הדעות וההרגשות ההולכות ומתייצרות אל החיים מה נבנה כאן מתוך העסק? נפלאות גדולות יוצאות לאורה במעמקי הנשמה, שעכשיו הן נוראות, אבל עתידות הן להתגלות, ולשנות לטובה את פני העולם. הרבה בערך גדול מכל השינויים המעשיים. ובמרכז עומד יסוד נשמת היקום החבוי ברד אחרי שבכנסת ישראל. גם במחקר מה העולם, מי שם לב לישראל, מי הם בכלל, מה הם בכלל, הם רק סבלו בכל מקום. כן. אבל כל זה למה נשמת ישראל שולכת ויוצאת, ולא כאן המקום לבאר איך. מתוך האיסורים הכל הולך ונבנה, אני רק יכול להקריא לכם, טוב, יש איזה איגרת ששם, בכל זאת זה נמצא, שנייה אחת. טוב, אתה יודע עכשיו זה איגרת ששם הרב אה, אה, מסביר ומתאר איך מכל המאורעות הצרות, תמיד הוא מסתכל על אחורה על ההיסטוריה הקרובה והרחוקה של הציונות, הוא אומר בסופו של דבר מכל משבר, מכל צרה, גם שהתרחשו בסופו של דבר, בסופו של דבר לא צמחה ישועה, הכיוון הכללי של המאורעות שבסופו של דבר צמחת ישועה. זה לא אומר שהצרה הקרובה לא הולכת ויכולה להתרחש, אבל בסופו של דבר מתוך התהליך, בדרכים מפותלות ושונות, האור הולך ומופיע. רואים אנו שבמהלך של תחיית האומה והרחבת היישוב בארץ ישראל, יש הרבה חליפות, עליות, ירידות, עליות. כל ירידה היא התכסות של הגויים. וכל מי שעוקב, עכשיו הרב אומר, זה לא רק תיאוריות, זה לא מדרשים. מי שעוקב את סדרי הישוב מראשית צעדיו עד עכשיו, יכול לראות בחוש, כלומר מי שיש לו עין פנימית, יכול לראות בחוש. איך שמכל ירדה אשר סבלנו, אחר כך עלייה להתפתחות יותר גדולה, קבוצה של דליגה לטובה יצאה מכל משווים. אז לפעמים המשבר היה משבר ברוח, ומשבר זה כמו שיצאים עכשיו, שזה כבר משבר גדול מאוד, מה שקורה עכשיו זה כבר משבר גדול מאוד. לפעמים זה על ידי התמודדות עם המשבר, לפעמים זה על ידי התחרשות המשבר. בסופו של דבר, בפועל עין ועין ברואים שמתוך המחשכים יצא אור גדול. ראינו במידה זהירה את הגואל שנכסה ונכסה ונגלה עלינו. ולכן העמדה הפנימית כלפי כל מהלך המאורעות, הוא לא צריך לתפוס... מקום רק בהתפללות על צרות. גם שם, כי יש גם את המימד הזה, לא בא להזניח את הממד יש גם את המימד אבל יש גם את המימד של מלכות השם בעולם. אז זו נקודה ראשונה אה, שהיא רובו של השיעור, של מלכות השם בעולם. מה זה מלכות השם בעולם? מגמת מלכות השם בעולם היא חייבת לעבור דרך משה אה, מסיעת הכבוד מתרבה. אי אפשר לקוות את האמת רבות, אלא בגאולתן של ישראל. זו המגמה של מלכות ה' בעולם, במלך הקדוש, ובעלינו לשבח. אבל יש עוד נקודה אה, אה, במלכות, עוד לפני שאני עובר אה, לנושא של הזיכרונות, יש עוד נקודה חשובה במלכות. שהיא גם נקודה, נקודה שהקב"ה מסתום ויבחן אותנו האם אנחנו מתכוונים ברצינות כשאנחנו אמורים שהקב"ה הוא מלך לבדו ורק הוא המולך. כשאנחנו רואים שהקב"ה הוא מולך זה לא רק שהוא ימלוך. ימלוך הוא חושב שזה לעתיד לבוא הקדושה תמלוך בגלוי. כלומר כל הרצונות, התשוקות, המאוויים, המגמות של כל האנושות כולה תהיה הקודש. הכל, הכל יושפע מהקודש. מה זה השם ימלוך, אבל גם היום השם עולה, כלומר, מי מנהל כרגע את העולם? הקדוש ברוך הוא. אז לפעמים האדם הוא לא מספיק מודע למה שהוא רואה. הוא עכשיו נמצא וממליך עליו את הקדוש ברוך הוא, כלומר שהוא יודע שכל מה שקורה בעולם זה מלכות השם, הקדוש ברוך הוא מולך והוא מנהיג את כל מה שקורה בעולם. אבל הוא לא כל כך מזוהה עם זה, כי בפועל נראה לו שכיוון שהפוליטיקה היא כזאת, שיש מישהו שהוא דוחס, הוא עושה ככה ולא נעים להם, והקואליציה ככה וקואליציה אחרת, אז אה, הוא מסתכל על המרכישים, הוא רואה, מה, מה, מה הסיכויים פה? כאילו שבאמת זה מה שמנהל את העולם. בראש השנה חוץ מהמגמה של מלכות השם, אחד הדברים, הם צריכים לחדד את האתם, שמה שמנהל את העולם זה רק רצון השם. האם אין בחירה חופשית? ודאי שיש בחירה חופשית. אבל בואו נשים לב שזו הנקודה. כלומר, אם בסופו של דבר קורה שעם ישראל מתדרדר, הבעיה העיקרית היא, ובגלל שלרע היה כוח פוליטי יותר גדול, זה בכלל הבעיה. הבעיה היא שהרע השתלט על הנפשות. והחליש בהם את כוחות הטוב, והחליש בהם את הכוחות הלאומיים, והחליש בהם את הכוחות של הרצון ל... זה הבעיה. בכלל זה יש התדרדרות. ואיך אנחנו יכולים לנצח על ידי תרגילים פוליטיים? ודאי שצריך לעשות כל התרגילים הפוליטיים, זה פשוט, אתה לא צריך לעשות אבל מה באמת קובע? מידת הנעת האור. זה באמת מה שיקבע. אבל מי שמנהל את העולם הזה רק קדוש ברוך הוא. בכלל לא מעניין כמה כוסות פוליטיים יש לכל אחד, בכלל לא מעניין. הקדוש הוא מעניין את העולם. הוא מנהל את העולם על פי מעשינו, על פי המצוות שלנו, על פי המסירות נפש שלנו. וכאשר הוא רואה שישראל דורש ציון, אין לה. וכאשר ישראל ומי שהוא אה, אה, אה, אה, אוהב את ישראל לא עושה מספיק והעם קורא, אז זה באמת מתחיל בעיות, כי יש ירידה סבוכניות. <coughs> זה מביא את הבעיות, זה מה שיוצר את הכוח הפוליטי למי שיכול לעשות בעיות. ובאמת השינוי האמיתי הוא מתרחש בהעלאת התור, זה העלאת התור בכל מיני צורות, זה בדיבור, זה בשיחה, זה בכל מיני, בדקת סטיקר, זה בנחישות פוליטית, זה בכל מיני דברים, זה בכל העולם המעשי, אבל מה שקובע באמת זה לא מרוכני, זה מה שקובע את כל העולם אין ספק. ומי שיש לו ספק, ספק בדבר הזה, אז יש לו בעיה בהמלכת השם בעולם. המלכת השם בעולם היא באה ואומרת שהכל דבר, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל תתאיש בין החכמים. כי הוא יודע שאם עכשיו החרב ננצת בו, זה אך ורק בגלל שקדוש ברוך החליט, שם החרב צריכה לנצח בו. ולכן ברגע זה הוא מתפלל קדוש ברוך הוא, אם הוא ישנה, אז אחרי עכשיו, לא יודע מה זה כבר לא כל משנה, זה לא בעיה בכלל. המצב הזה של ייגוש מן הרחמים כשהחרב בחדר נכנסת הוא נובע מתפיסה שבעצם העולם הוא שולט, הוא מתנהל. אני יכול להתפלל לקדוש ברוך הוא, אם הוא ישמע לי אז הוא יציל אותי מהדורסנות של העולם. אבל העולם יש לו גם בפני עצמו, ולכן כשאדם רואה שכבר הסכין עליו, כאן כבר כאילו... זה... די בזה אומרים, אל תתייאש מן כי ההבנה הזאת, היא באה ואומרת שבעצם העולם הפנימי הוא זה שקובע מה יתרחש במציאות. ולכן במסגרת הזאת, למשל, אפשר, כל אחד יכול לבדוק את עצמו. איך אנשים שמרגישים שהתרומה שלהם למאבק על ארץ ישראל הוא לצאת, לדבר עם אנשים, להביא סטיקרים, שלטים. ומה עם ראש השואה? להתפלל על זה, להתפלל על האור ש... ייפר מישראל, יתפלל על רח משמיים שהקדוש ברוך הוא יגלגל ויחזיר בתשוב את ישראל. הרי זה פועל, התפילה פועלת או לא פועלת. אם אתה רואה שאין לו, הוא לא מרגיש עכשיו, שעבד קצת למען זה, כשהוא הרגיש שיהיו מהלכים שהם טובים, אתה מרגיש שאתה מדבר את זה, אולי עכשיו ישפיע, אתה מרגיש שאתה עושה באמת משהו חיובי. אם אתה חושב שרק הפוליטיקה מתנהלת, אז פעם אתה מרגיש שזה תפילה, וצריכים להתפלל. אבל אם אנחנו באמת מבינים שהקדוש ברוך הוא מלכו של עולם, ולכן אני חוזר על הנקודה הזאת, כי זה חוזר לעיקרו של ראש השונה. לחוות את ראש השונה באופן אמיתי, זה גם להתרומם למדרגה הזאת, שמה שקובע את התהליכים במציאות, זה מלכו של עולם, מלכו של עולם קובע על פי מעשינו. ומעשינו ותפילותינו, והתפילות שלנו ודאי קובעות, והן ודאי ישנות, והן ודאי יכולות להתרומם. צריך להאמין בנקודה הזאת. ומתוך העמדה הזאת נתפלל, כלומר אתה מתפלל מתוך הבנה שבהחלט יכול להיות שהתפילה של ריב אותם חמת ישראל בראש השנה היא תהפוך גורות. ותשובה ותפילות אתה גם אווירי תרוע גזירה, לא רק בעניינים הפרטיים שלי, גם באומה. אנחנו מאמינים בזה. אז אם אנחנו את השם בעולם, לא מאמינים בזה עד הסוף, ועצות הלאה שלא מתפללים, אבל לא מתפללים במלוא העוצמה, מרגישים כאילו זה קצת הפסקה רק על גוש קטין, ועכשיו עוסקים בתפילה משהו אחר. לא, זה הכל עניין אחד. יש דבר אחד שהרב יוצא קרמה, שניחום דמו אני מביא באחד העלונים לפני שנרצח על מקראת ראש השנה זה דבר כזה, אני אומר זה דבר שהוא קצת בסוגריים אבל הוא יכול גם לעזור לנו בתפילות. חז"ל אומרים על הפסוק וירא אלוקים את בני ישראל וידע אלוקים. יש משהו שהקדוש הוא מסתכל על עם ישראל בצורה, הוא יודע. מה זה? אומר התרגום לנתן וכמה השם הקדוש הוא ראה צ'ר שעבודו, שעבודו מבני ישראל, וגלקא דמוי, יטיובתא דעבדו בתומרא תלו יטעו אם יש בחברה. לפני הקדוש ברוך הוא, הוא, ראה את התשובה שכל אחד עשה בסתר ליבו, שאף אחד לא ידע ששני עושה. ביישון, לא עונאים, לחצים, מה יגידו עליי, מה פה, לעשות תשובה בלב. יצא הקדוש ברוך הוא ראה, ובזה הוא יצמח את גאולתן של ישראל. אני אומר גם היום, כשאנחנו, איפה אדון נמצא וכן רוצה עם ישראל, כן רוצה את לא זה בן אדם אחד שישב, שינה את ה... לא שינה את ההיסטוריה, שינה כל מיני מחשבות, אז הלב הוא אחרת לגמרי, תמריא אותה חומת ישראל. את הנקודה הזאת, את השוביה הקטנה הזאת, ממנה הקדוש ברוך הוא לגאולה. זה חלק מהתפילות שלנו בראש השנה. להאמין בזכותם של ישראל, להאמין בזכותם של ישראל, להאמין באותה נקודת הנשמה האלוקית. שיש לה גם קרניים שכבר נמצאות ואותן להפיח ועליהם להתפלל שהקדוש ברוך הוא ישלח את אה, אה, רחמה הרבים. הדבר האחרון שבו אני רוצה לסיים, אחת הנקודות החשובות ביותר בראש השנה זה כמובן אה, הנקודה של עקידת יצחק. עקידת יצחק התרפסת במקום מאוד מרכזי, השפר שייך לעניינה של עקדת יצחק ותשליך, ו... כל עניינו של תשליך זה למה הולכים דווקא לנהר, כי השטן היה נהר עקדת יצחק ועיכב ונכנסו במסירות נפש לעקדת יצחק וכל עננה, כל העננה של ראש השנה צריך להתחזק, מוקדש אסירות נפש. אסירות נפש בעצם אדם בא ואומר, קדוש ברוך הוא, אני ממליך באמת, בכל רצינות, לגמרי, כל הקדוש ברוך הוא, כל היקר לי, כל הדברים החשובים שלי, למה השם השם. זה מלכות אמיתית, אין לי עוד מלכים, אין לי עוד דברים שאני מתחיל להתלבט, זה, זה, משהו אחר, קדוש ברוך עכשיו, מלכות השם, אני עושה כל מה שאתה רוצה. העמדה הנפשית הזאת היא העמדה שלנו נצחה בגרוש שנה, מתוכה ישמר לך את השם אמיתי. אז לגבי הנקודה הזאת, יש... Euh, המדרש אומר ככה, ויאמר אל אברהם ויאמר הנני. שימו רק לעמדה הנפשית שמאנה אברהם מגיע. אומר המדרש, מה זה הנני? לשון ענווה, לשון חסידות. שככה מבטא של חסידים בכל מקום. מוסיף במדרש את המחומש, הוא חומש, שהוא אומר ככה, הנני לכהונה הנני למלכות, הנני לשחוט, הנני לארץ. תבין אם זה עדיין נפשית. תגיד לך מה קדוש ברוך הוא. לא מה קדוש ברוך הוא, אני רוצה משהו. קדוש ברוך הוא, אני אתפתח לכל. אתם יודעים, מי הנני למלכות? לא מצד שהוא רוצה מלכות, זה שזה דבר, מה זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. ואם הקדוש ברוך הוא רוצה כהונה, הנני נכונה, שני דברים נפלאים וטובים. אבל זה, ובאותה רמת הנני, הוא, אתה רוצה מסורת נפשי, אתה יכול לסורת מהרוס. אתה רוצה מהרוס? מהרוס. אתה רוצה שאני אתה רוצה כהונה, כשאתה רוצה שנלמד, נלמד, נאבק, נאבק, נסתור לחובות, נסתור לחובות, קדוש ברוך הוא, כל מה שאתה רוצה ממנו. עם סירות נפש אמיתית כזאת למען ישראל, ולמען תורתו, ולמען ארצו, למען מרחובות ה' בעולם, שמתגלה בכל אלו, מתוך ההדרכה הישרה של התורה, של הבדל חמים, אבל אני לא מקבל את עצמי לנקודה מסוימת, נקודות אחרות, על זה כבר האדם עושה את מה שהוא רוצה. האדם צריך להיות חשוף לחוטאי הקדוש ברוך הוא, תעזור לנו ויתקבלו כל תפילותינו לטובה. מה <ח�ור> המקום <חס> בשילוב <חס> בין תפילות על הכלל, תפילות על הפרט, שהגזרות עלינו?